<تصفيق> يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائما الترتيل للذكر والتنزيل بشرى يوم رحيل ستفوز بنفرا يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو كالسماء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Sallallahu wa sallama wa baraka la nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbel 'alamin. Wa salawa wa khala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je salawa i hvala uzvišenom Allahu onoliko koliko je njegova veličina i koliko samo njemu jalla wa ala i doliko je Neka je salavat i selam na Allahog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafu sallallahu alaihi wa sallam na njegovu učasnom porodicu, sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Dragi poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju serijalu emisija Tumačenje časnog Kur'ana. U ovom serijalu družimo se sa Allahom subhanu wa ta'ala knjigom Kur'an spominjemo određene Kur'anske sure, ajete, kako bismo shvatili, naučili, saznali šta nam to Allah subhanahu wa poručuje u ovoj svojoj knjizi, Kurani Kerimu, da bismo radili i svoj život uskladili po njemu. Jer Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an je objavio da se uči, izučava, da se o njemu razmišlja i da se po njemu postupa. Kur'an nije objavljen samo da se čita od korice do korice, nekoliko puta da se hatma proči u godini dana, da se na takav način stiču u savapi. Allah subhanahu wa ta'ala nije objavio Kur'an samo radi toga. Prvenstveni cilj Kur'ana jeste razmišljanje o Allahim dželavala riječima koje se nalaze u njemu, a zatim rad po svemu tome. Kur'an je vodič, Kur'an je recept kako da svaki od nas, musliman i muslimanka, svoj život na Dunjaluku provedu kako bi sutra na drugom svijetu, u svome drugom životu, uživali kod Allaha Jalla Vala. Mi se, Allahom Jalla Vala, dozvolom nalazimo u suri El Sura El Beqara je druga kuranska sura po redu slijedu sura u Kur'ani Kerimu i ona je medijinska sura, dakle sura koja je objavljena nakon hijjre i seljenja Allahog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam iz Meke u Medinu. I to je prva kuranska sura koja je počela se objavljivati nakon hijđire i to je ujedno i najduža Kur'anska sura. Ona zauzima 48 stranica Allahu je dželvala knjige Kur'ani Kerima. Ima najviše ajeta 286. U ovoj Kur'anskoj suri također nalazi se najveličanstveniji ajet u Kur'anu Najuzvišeni, najznačajniji, najvrijedniji ajet u Kur'anu Kerimu nama dobro poznat kao ajetul Kursi. Ajetul Kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dakle ovo je aeta, to je 255. ajet u ovoj suri Al-Baqara. Sura Al-Baqara Budući da je Medinska sura, odnosno da je objavljena i počela se objavljivati nakon hijdžre i seljenja Allahovog poslanika alihi salatu sam izmekio u Medinu, ona obiluje propisima. Jer jedna od najvažnijih i najglavnijih razlika između mekanskih i medinskih sura jeste ta što su mekanske sure akcenat stavljale na govor o Allahu subhanahu wa ta'ala, govor o sudnjem danu, proživljenju, govor o temeljima imana. Jer je tada, toj prvoj generaciji muslimana, kada je došao Allahu poslanik alihi salatu wasalam, u nekoliko narodnih godina bilo potrebno usaditi iman u njihova srca. U njihovim srcima izgraditi čvrstjak iman da bi nakon, 13 godina, kasni u Medini, nakon Hidžere iz Mekke u Medinu, počeli dolaziti propisi. U Mekki, u Mekanskom periodu, dakle tih prvih 13 godina Islama, nije bilo mnogo propisa, bio je namaz, namaz od početka Islama je bio, i bio je zekat, međutim, dakle, izdvajanje sadake, milostinje, Dakle, u općenitom smislu nisu tada u to vrijeme postojali detaljni propisi kako izdvojiti zekat, kako se kasnije to, jeli, sve pojasnilo i do dan danas se zadržalo. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Bekare, odmah na početku, budući da je to skoro i sami početak Allahovi subhanahu wa ta'ala knjige, dakle, Kur'an i Kerim odpočnje surom Al-Fatiha, posebnom surom, a nakon je odmah dolazi sura El Beqara. I na samom početku sure El Al Beqara Allah subhanahu wa ta'ala spominje kategorije ljudi koji žive na Dunjaluku. Ljudi koji žive na Dunjaluku dijele se na tri kategorije. Postoje tri vrste ljudi na Dunjaluku. Vjernici, iskreni vjernici u Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim druga kategorija ljudi jesu nevjernici i nađije, prkosnici, oni koji ne, ne mogu da vjeruju, već oni koji neće da vjeruju. Oni koji se inate, oni koji se uzdižu, ohole, okreću od Allaha subhanahu wa ta'ala njegovih znamenja, njegovih dokaza, oni koji se okreću od dini islama. I treća kategorija ljudi jesu lice mjeri. Oni koji imaju dva lica, koji s jednim licem dolaze vjernicima, a s drugim licem dolaze nevjernicima. Ne znaju kome da se priključe, kome da se pridruže. Neopredijeljeni su zašto? Zato što takve osobe su licemjerni. Zato što takve osobe traže samo korist za sebe. Pa kada je za njih korist uz vjernike, i oni su uz vjernike. Dakle, kada njihova korist nalazi se kod vjernika, onda su i oni uz vjernike. A kada nalazi se kod nevjernika, onda se oni priključuju nevjerničkom taboru. Kao što i kaže Allah Jallaovala, mu zeb zebine bejine dhalike, haula haula. Oni tumaraju između jednih i drugih. Ne znaju kome da se priključe i za koga da se opredijele, dali ovima ili ovima, dali vjernicima ili nevjernicima. Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o vjernicima, svojim iskrenim robojima, kratko govori. Govori u pet ajeta o svojim iskrenim robovima, vjernicima, mutekiyama, bogobojaznim robovima kojima je ova njegova knjiga, Kur'an i Kerim, ove Allaho je dželjavala riječi kome su uputa i vodič na ovome svijetu. Zatim, nakon opisa vjernika sa nekih 5 šest osobina, Allah subhanahu wa ta'ala još kraće govori o nevjernicima u dva ajeta. Allah subhanahu wa ta'ala opisuje nevjernike zašto Nema potrebe mnogo govoriti o njima jer oni su prkosnici, oni su i nađije. Oni se izdižu iznad onoga koji ih je stvorio i sve što posjeduju na ovom dunjaluku, on im podario. Zato nema potrebe govoriti mnogo o njima. Oni se ohole, oni se izdižu, oni se okreću, oni se inate, Svome gospodaru, Allahu Jalla, Međutim, nakon vjernika, zatim nevjernika, Allah subhanahu wa ta'ala mnogo govori o ovoj trećoj skupini ljudi na Dunjaluku, o licemirima, o munaficima, onima koji imaju dva lica. Allah subhanahu wa ta'ala nakon pet ajeta o vjernicima, zatim dva ajeta o nevjernicima, u sledećih 13 ajeta govori o licemjerima munaficima. Zatim, u kasnjoj suri, suri At-Tauba, Allah subhanahu wa ta'ala mnogo, mnogo govori o licemjerima. Zatim i u drugim surama, da bi na kraju čak Allah, Allah objavio i suru Al-Munafikun, objavljenu i naslovljenu po njihovom imenu. Lice mjeri. Dakle, govori o njima čisto. Kaju islamski učenjaci zbog čega ovoliki govor o njima. Zašto tako malo o vjernicima, još manje o nevjernicima, a tako mnogo o licemjerima? Zato što su oni najopasniji ljudi. Zato što su oni najopasniji ljudi za vjernike. Ta kategorija ljudi licemjeri, Dvoličnjaci oni su najopasniji zavjernike. Zato kaže Dželalova ala u suri Al-Munafiqun humu aladuu fahzarhum oni su pravi neprijatelji. Istinski neprijatelji pa ih se dobro čuvaj. Allah subhanahu wa taala u suri Al-Baqara spomnje neke njihove osobine. Spominje da tvrde da vjeruju u Allaha i sudnji dan. Međutim, Allah Čella vala, budući da oni to govore javno, a u svojim prsima, u svojim srcima skrivaju potpuno nešto drugo, onaj koji zna i ono što iznosimo na javu i ono što tajimo i u sebi krijemo, govori Šta lice mjeri kriju u sebi? Pa kaže da oni ne vjeruju u Allaha niti u sudnji dan. Jer lice mjeri, kako se kaže za njih u arapskom jeziku, termin jeste el-munafikun. Oni dobili su taj naziv jer pri sebi imaju nifak, lice mjerstvo. Anifak dolazi od riječi nefak, koja ima značenje tunela. Ima značenje tunela. Kada čovjek uđe u tunel, tunel ga skriva. Ne možemo vidjeti šta on radi u tunelu. Tunel ima jedan ulaz i na kraju drugi izlaz. Pa isto tako munafik, licemjer, skriva nešto u sebi, a nešto pokazuje. Na jednu stranu ulazi u islam, na drugu izlazi. Jedno lice pokazuje, istovremeno drugo skriva i slično. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže šta oni kriju u prsima. Na jezicima govore da vjeruju u Allaha i u sudnji dan, međutim u svojim prsima kriju potpuno nešto drugo. Kažu da su čisti, međutim Allah džel novala svjedoči da u njihovim srcima postoji bolest i da oni ne žele da se riješe te bolesti, ne žele da se liječe te bolesti pretvaranja licemjerstva pa im Allah povećava njihovu bolest. Kada im se kaže nemojte činiti nered na zemlji, nemojte se pretvarati, nemojte se dodvoravati ovima i ovima, jer oni dolaze kod vjernika da bi pokupili vijesti o njima i te vijesti dostavili nevjernicima. Zatim, ukoliko postoji za njih korist kod vjernika, oni kupe informacije od nevjernika i nose ih i vjernicima i siju nered smutnju na zemlji. Pa kada im se kaže nemojte se pretvarati, nemojte biti dvoličnjaci, nemojte praviti nered na zemlji, oni kažu ne, ne, mi red uspostavljamo. Kada im se kaže vjerujte kao što vjeruju pravi vjernici, Ugledajte se na Allahog poslanika, alihi salatu wasalam, i njegove drugove ashaabe. Ugledajte se na njegove iskrene istinske sljedbenike. Oni kažu, zar da vjerujemo kao što vjeruju sufeha, kao što vjeruju ludaci? Subhanallah. Jedna od posebnih osobina, jedno od izraženih dijela postupaka kod licemjera dvoličnjaka jeste da vjernike, pogotovo dobre vjernike, pogotovo učene ljude nazivaju svakakvim, naročito za zaostalim imenima i nadimcima. Zbog čega ne bili druge ljude udaljili od njih? Pa govore da su zaostali, da ne razumiju stvarnost, da to što govore ne odgovara ovom vremenu, da trebaju oni učiti nešto drugo, da trebaju pustiti druge, da drugi pričaju o vjeri, oni i slično. Pa Allah subhanahu wa ta'ala brani svoga poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam i brani njegove sljedbinike pa kažu ne, vi ste ludaci, ali vi to ne primjećujete, vi to ne znate. Oni koji su kratke pameti jeste vi, To ste vi. Jer prodajete dunjaluk, dajete ahiret za dunjaluk. Prodajete ahiret. Vjera vam je ponuđena. Čak vi nešto od vjere i praktikujete, licemjeri. Ali skrivate u svojim prsima nevjerstvo. Dakle, upoznali ste vjeru. I s tom vjerom mogli ste dobiti ahiret. Ne. Vi ahiret ne želite. Prodajete ahiret. Zadunjaluk. Od vaše kratke pameti jeste to što pokušavate prevariti Allaha. Mislite da ste prevarili njegove robove, vjernike, pa nastojite na isti način da prevarite Allaha. Juhadiun Allah, kaže Allah subhanahu wa ta'la u suri Al-Baqara opisujući Oni misle da prevare Allaha. nastoje da prevare Allaha. Allah ih stvorio. Allah zna šta oni u svojim prsima kriju. Zna njihove govore, riječi dok se šaptavaju. spletke smicalice dok kuju. A zna i ono što oni u svojim prsima od nevjerstva kriju. Kako da prevare Allaha? Zato takvi su... Sufeha. Takvi su ludaci. Takvi su kratke pameti. Zatim, od njihovih osobina koje Allah subhanahu wa ta'la spomnio u ovoj suri Al-Bekara jeste da se oni smijavaju s vjernicima. Kada dođu do vjernika kažu mi vjerujemo. Kao što i vi vjerujete. Zatim kada odu do nevjernika kažu inna makum inama nahnu mustahziun. Mi smo s vama, a s njima mi se samo ismijavamo, izigravamo, šegu pravimo. Pa Allah subhanahu wa ta'ala to njihovo izigravanje, ismijavanje vratit će njima. Posljedice tog njihovog ismijavanja oni će iskusiti. Ko drugom jamu kopa sam u nju pada, lice mjeri, Kuju spletke, smicalice, vjernicima, međutim Allah je uz vjernike, Allah je u svoje dobre robove. On će ih zaštititi, on sve zna, pa će ih zaštititi, pružiti im podršku i pomoć. I to ismijavanje, oruglo izigravanje vratiti njihovim počinjocima, licemjerima. Zato Allah subhanahu wa ta'la kaže za njih da ne valja to što radi, što prodaju ahiret za Dunjaluk, ta njihova trgovina nimalo, ama baš nimalo nije profitabilna. To ne vodi do pravog puta koji vodi do Allahovog zadovoljstva i dženneta na drugome svijetu. Zatim na sledećoj stranci sure el Al bekare Allah subhanahu wa ta'ala spominje primjer licemjera munafika, tako slikovit, i tako u dva primjera pa kaže mathaluhum ka mathalil ladhistaw qad nara falamma adaat ma hawluhu zahab allah binurihim watarakuhum fi dhulumati la yabsirun onisu slicni primjer licemira dvoličnjaka je poput primjera onoga koji potpaljuje vatru Pa kada potpali vatru i kada ta vatra osvijetli okolinu, Allahim, Allah oduzme svjetlo. Ta vatra se ugasi, brzo se ugasi. Allah oduzme svjetlo i takve ponovo ostavi u mraku i tada oni još više ništa ne vide. Primjer lice mjera dolazim im Allaho poslanika alaihi salatu wasalam. Dolaze im njegovi iskreni sljedbenici. Pozivaju ih imanu. Vjeruju Allaho subhanahu wa ta'ala iskrenom pridržavanju za vjeru. Da budu praktičari. Da cijene uvažavaju, poštivaju svoju vjeru. A ne da se ismijavaju s njom. Ne da Na jednu stranu ulaze u vjeru, a na drugu stranu izlaze. Pa kada slušaju Allahovog poslanika, slušaju njegove sljedbenike, kao da im srce se osvijetli imanom. Kao da iman na trenutak uđe u njihova srca. Poput čovjeka koji potpali vatru i ona bukne i osvijetli okolo iman, Kada uđe u srce, osvijetli ga. Međutim, oni ne žele taj iman. Oni žele da njihova srca budu bolesna, ispunjena nevjerstvom, licemjerstvom, zavisti, mržnjom, zlobom prema vjernicima. Oni ne mogu da gledaju da Islam napreduje. Oni se raduju napretku nevjerstva, a ne Islama imana. Pa zbog te njihove bolesti i želje da ostanu bolesni, ne žele da se liječe od tog licemjerstva, Allah uzima im taj iman iz njihovih srca. Taj iman koji nakratko osvjetli njihova srca Allah subhanahu wa ta ta'ala da da se on ugasi, jer ga oni ne žele. Licemjeri ne žele iman, ne žele da vjeruju. I tada, kada se imam povuče iz njihovih srca, njihova srca bivaju još mračnija. Nama je dobro poznato, kada boravimo u nekoj prostoriji, sjedimo, svjetla su upaljena. Kada iznenada nestane struje ili neko ugasi nam svjetlo, potpuna tama, zavlada prostorijom. Treba nam nekoliko, nekoliko vremena, duže vrijeme da počnemo da razaznajemo predmete u sobi. Da naziremo nešto. Kada? Nakon što je svjetlo bilo upaljeno. Međutim, da smo sjedili u mračnoj sobi, ne bi nam trebalo toliko vremena da počnemo primjećivati nešto u toj sobi od predmeta. Dakle, nakon svjetla, kada ono se ugasi, tama je zasigurno mnogo veća. Nakon imana, nakon vjere, zabluda je zasigurno veća. Pa vidimo dakle u ovom Kur'anskom ajdu kako Allah subhanahu ta'la opisuje lice mjere, da čak i na njihova srca djeluje iman, Ono malo što oni rade od Islama, to obasja njihova srca, osvjetle njihova srca nurom, međutim, oni na drugoj strani izlaze iz vjere. Na drugoj strani okreću se od vjere Islama. Jedno govore, drugo rade. Svojim dijelima poništavaju ono što govore, pa im Allah subhanahu wa ta'la uzima svjetlo iz njihovih srca. I onda oni bivaju u potpunoj tami. I ovaj ajet je za ibret svima nama da se ne poigravamo sa svojom vjerom jer zabluda stramputica nakon pravog puta je daleko daleko opasnija i daleko daleko mračnija. Zato kaže Allah subhanahu wa taala nakon ovoga ajeta summun bukmun umyun fahum la jarđun. Oni su I gluhi, i nijemi, i slijepi, zato ne mogu da se osvijeste i da se vrate istinskom imanu. Oni su gluhi, ne dakle, u potpunosti, već su gluhi od istine, ne žele da slušaju istinu, da se prihvate istini. Oni su nijemi, ne žele dakle, da govore istinu uvijek, u svakom trenutku. Oni su također slijepi, ne žele da istinu gledaju svojim očima. Oni gledaju mnogošta. govore o mnogo čemu, slušaju mnogošta međutim istinu ne. Kako onda da istina i iman dođe dopre do njihovih srca i da se učvrsti u njihovim srcima? Zatim Allah subhanahu tevila spominje drugi primjer licemjera i s ovim primjerom završava ovdje kazivanje o dvoličnjacima, licemjerima. Pa kaže... أو إلي ينيهو пример كسيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت والله محيط بالكافرين. إلي ينيهو пример إلي سوى نالك نيهو примерه بريمير پوط примерا كي شيء كويا دولزي سنبسة, سبوشته سنباسة dok pada kiša vladaju tmine noću dakle njihov primjer je poput primjera kiše koja pada noću i ne samo da pada kiša da lije kiša mnogo već dakle udaraju i gromovi i sijevaju munje međutim oni stavljaju svoje prsti svoje prste stavljaju uši u svoje uši prste stavljaju u svoje uši strajih gromova, prekrivaju svoje oči, strajih munja, boje se smrti, a Allah obuhvata sve nevjernike. On dobro zna sve o njima. Pa dakle, vidimo ovdje Allah subhanahu wa ta'ala tako lijepo slikovito govori o licemirima. Kiša. Spominuta o ovom Kur'anskom ajetu jeste dolazak Allahog poslanika alihi salatu sam sa Kur'anom. Allahum jalla vala riječima. Jer svaka kiša ili uglavnom većina je plodonosna. Nakon kiše izniče rastinje, bilje, zemlja bukni. Kur'an je poput kiše kojom se natapaju vijednička srca. Nakon učinja Kur'ana, nakon rada po Kur'anu, iman vjernika se povećava. Vjernika. Međutim, takav slučaj nije kod licemira. Pa spušta se kiša, odnosno dolaze kur'anski ajeti. Osobama koje žive u tminama, volumat, tmine su oko njih, licemiri. U toj, međutom, kišom ima gromova ima munja. Kažu komentatori, gromovi su Allahove prijetnje, a munje su Allahove obećanja. Međutim, oni stavljaju svoje prste u uši, ne žele da slušaju o prijetnjama šta ih čeka na drugom svijetu ako ne budu vjerovali. Niti vjeruju u obećanja, straji ih smrti, Znaju dobro kada umru da ih to čeka, ali oni ne žele da slušaju. Žele da se zamajavaju na tu Sami će biti obmanuti. Ne mogu Allaha i vjernike prevariti za sigurno. Varaju na kraju sami sebe. A Allah subhanahu wa taala dobro zna za nevjernike. Ovde Allah dželle vala wa kaže wallahu muhitum bil kafirin. Allahi hobdi razotkriva i kaže da su oni nevjernici. Dakle odbijaju Allahov govor ne prihvataju Allahove naredbe, ne prihvataju Allahove zabrane, ne prihvataju Allahove obećanja, ne prihvataju Allahove prijetnje kazne, odvraćaju i sebe i druge od Kur'ana, jasno izlazi na vidjelo njihovo nevjerstvo. Kaže je dalje Allah subhanahu wa ta'la skoro ta munja da im, gromovi munja skoro da im oduzmu vid, yakad al barqu yakhṭafu abṣārahum kullamā aḍā'a lahum mashaw fīhi wa idhā aḍlama 'alayhim qāmū wa law shā'a Allāhu la dahaba bi sam'ihim wa munya skoro da im ne vid skoro da ih ne kad god ona bljesne oni krenu da idu da napreduju Ono što Allah objećava od dobra. Kad god neko čuje dobro, poželi da uživa to dobro, da se nalazi u tom dobru. Pa kao da Allah subhanahu wa ta'la time postiče svoje robove. Hajde, budte bolji, radite, ovo vas čeka, ovo ću vam dati. Pa i sami lice mjeri ponekada možda nešto od toga počnu da rade. Pa iman nakratko uđe u njihova srca. Međutim, ne žele da nastave u tim dijelima. Oni idu na namaze, samo da ih ljudi vide Kao što kaže đalala jura une nas vajajad koruna Allahila kalila. samo da ih ljudi vide, Allaha ne spomnjuo si malo. Zato su sabah i jacija najteži namazi za licem jejeredvoličnja ake zašto zato što ih drugi ljudi tada uglavnom ne vide. Mnogi spavaju. U vrijeme i jacijsko vrijeme, tmine, tada vladaju. Ljudi ih ne vidje, pa oni ne žele da idu i teško im da idu na namaza. Dakle, ne žele da ustrajavaju u obavljanju namaza. Radi drugih obavljaju namaz, a kada imaju priliku da se izvuku, oni se izvuku, ne klanjaju. Pa zbog toga Allah subhanahu wa ta'la uzima im iman, svjetlo iz njihovih srca. I nakon toga oni ostaju tam. A da Allah hoće, a da Allah hoće, On bi im oduzeo u potpunosti sluh i vid sve. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je sve moguće. Dakle, u ovim kuranskim ajetima Allah subhanahu wa ta'ala govori o najopasnim ljudima, najprezrenim stvorenjima. Ljudima koji ne žele dobro islamu i muslimanima, ne žele dobro vjernicima. Zbog toga i Allah subhanahu wa ta'ala njima na drugom svijetu neće želiti nimalo dobra. Allah subhanahu wa ta'ala kaže za njih da njih čekaju licemjere, dvoličnjake, da čekaju najdublji slojevi džahnama. Innal munafiqine fidrkil esfeli nar. Doista će munafici, licemjeri, dvoličnjaci biti u najdubljim slojima džahennema i ti im nećeš naći pomagača. Allah subhanahu wa ta ta'la molim da nas sačuva ove osobine, da nas učini njegovim iskrenim robojima, istinskim sljedbenicima njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da praktikujemo Koliko smo u mogućnosti sve ono što nam Allah naredi i da se ostavimo svega onoga što nam Allah zabrani, da strahujemo od Allahove kazne, od Allahove prijetnje i da se nadamo Allahuvoj milosti, da se nadamo Allahuvoj nagradi, sevapu od njega sutra na drugom svijetu. Molim da subhanahu wa ta'ala da oprosti svima nama, da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima, i svim vjednicima, muslimanima i muslimankama do sljedeće naše ako Bog da emisije želim vam svako dobro i na dunjaluku i na ahiretu. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu mala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.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 والروح والريحان يا دائما الترتيل للذكر والتنزيل بشرك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تنزه بك السماء